Idag den 4 juli så hör du Filippa Nessil som är gitarrist i gruppen Thunder Mother. Tja, ni lyssnar på Filippa Nessil, låtskrivaren och gitarristen i Thunder Mother. Det är en ära att vara med här på Pirate Rock med er och jag hoppas ni står ut med mig i 40 minuter. Jag vet inte riktigt vad jag ska prata om än, men jag sitter här och dricker en god dubbel ipa som min far har gjort. Och det kan inte bli annat än trevligt då. Lyssna på lite god musik och chilla så här lite på eftermiddagen. Så här kommer en första låt som kör igång dagen med mig, Filippa Neselle. Det var The Dead Daisies med It's Gonna Take Time. En av deras tidigare album som jag gillar skarpt om man är inne på den sortens skrevrock. Och eh, de ska vi faktiskt turnera med nu i juni. Och det är Doug Aldrich på gitarr bland annat. Riktigt bra låt och jävligt bra sångare tycker jag. Riktigt solig och skön röst. Så det ska bli kul att lära känna dem på turné. Västkustens bästa rock. Sitter fortfarande och dricker min fars dubbelipa här som han har bryckt. Och jag tycker det är ganska intressant det här med hemmagjord öl. Och undrar om det är någon som gör det där ute. Om ni har några tips i så fall till mig. Vad man kan tänka på. För att jag är ju helt rookie på det där och har inte börjat brygga ölen utan jag kör med provsmakning nu. <laughs> men hela min familj är väldigt inne på det här med ölbryggning och det är ju ganska inne nu också. Det finns ju poddar bara om hur man gör öl och sånt där men ja, jag är lite inne på sånt där pussel som man gör hemma för att jag är ganska mycket hemma emellan alla turnéer och, och sådär så då Bakar jag lite surdegsbröd, fixar lite goa inläggningar på vintern och eh, jag gillar att göra go god mat. God mat är helt underbart tycker jag. Och eh, även om jag är själv hemma så lägger jag en stor del tid på att göra något gott varje dag. Att äta eller dricka. Men det får gärna vara en utmaning. Det får det vara men jag hatar att diska och jag hatar att dammsuga så det sköter min pojkvän Pontus Snib jag brukar kalla han för min hemmafru ibland för att jag jobbar på dagarna och kommer hem till när han har lagat mat till mig för han, han har aldrig haft ett riktigt redigt jobb som han säger han var väl tidningsbud eller någonting sånt där när han var ung men that's it det är musiken för hela slanten där Nej, men skål på er. Här kommer en låt i hemmabryggd öls ära. Visst blir man sugen på helg när man hör Airborne, back on the battle. I alla fall, jag blir väldigt sugen på helg och en god bash. Men ja, det var förr i tiden som det var mer storleken. Nu är det mer kvaliteten som är det goda. Det är väl för att man börjar bli äldre eller någonting. Då var det mer kvantitet än kvalitet förr i tiden. Men ja... Jag hoppas vi ska göra en Thunder Mother Thundermother någon gång. Det hade varit riktigt skoj. Och då blir det väl en lager antar jag. Någonting stort som hårdrockarna gillar att dricka på Sweden Rock eller någonting. Det här är Pirate Rock. Mm, jag fick precis skriva vår rider som det heter, det som man vill ha backstage på turnéerna här om dagen för att skicka till våra manager och då, då är det ju svårt att välja just vad man ska ha för någonting gott men eh, ibland får man ju en gäst och sånt där i låschen då som det heter och eh, då brukar det vara bra med en klassisk öl och lite extra att bjuda på så det är alltid ett, eh, rätt kul eh, jobb och skriva sin rider eller det är en kul del av jobbet för det är en hård bransch det här med att spela rock som eh, ni kanske kan förstå man ska alltid vara tillgänglig och eh, redo att rocka när som helst. Som till exempel Airborn skulle ringa imorgon. Då skulle inte jag tacka nej till att spela direkt förband till dem. Liksom. Eller någonting. De kanske är förband till oss så småningom. Vem vet. Men eh, ni fattar vad jag menar. Och, eh, nej, men då blev det faktiskt 48 stycken corona. Nu kommer jag få massa skit för det. Men det blev corona på Riden den här gången. Och eh, Lime... För att jag har varit i Mexiko nyligen och det var så himla gott med lime i corona. För corona smakar inte så mycket och när den suger åt sig limen så blir det väldigt mycket limesmak. Och det är så fräscht tycker jag att ta det efter ett gig och få någonting uppfriskande så att säga. Så kan man dricka lite rövin om man vill innan gigget eller där. Så ja och så blev det lite cheese snacks och annat Kul. Ja, vi är ju en eh, ny lineup i Thundermother. och det är jag, Filippa på gitarr då, och så är det Garnicke Mancini på sång, Sara Pettersson på bas, Emily Johansson på trummor och det är sjukt kul att spela med de här målmedvetna, drivna, peppade tjejerna och jag är så taggad och glad för att vi ska spela hela sommaren tillsammans. Och jag hoppas att ni kommer på något av våra gig. Vi spelar bland annat på Puttiparken i Karsta och i ysta den 7 juli. Förutom utomlands på Wacken bland annat. Vi kan ni kolla in på thundermother.com, alla våra spelningar. Nu kommer en låt som ligger mig varmt om hjärtat för att... Som gitarrist så gillar man att lyssna på lite olika grejer som inspirerar en och här kommer en gammal goding med BB King. Enjoy! Jag får alltid gåshud när jag hör BB King The Thrill is Gone Och det är verkligen en sån låt som jag kan gå runt hemma med Och lyssna i hörlurar och mysa med mig själv Det låter helt fel men har det riktigt gött i alla fall Och eh, sån där mysmusik som man bara blir glad av Och musik överhuvudtaget är ju någonting man blir glad av Det är till och med mitt liv musik och jag skriver väldigt mycket musik. Just nu har jag faktiskt skrivit 18 nya låtar till kommande Thundermother Platta. Och det har bara spottat ut låtar här i början på året. Och jag är väldigt taggad till att spela in dem med mina nya medlemmar. Och jag tycker det blir det bästa vi någonsin gjort. Så det ska bli så kul att gå in i studion sen sommaren 2017. Ja. Det är lite speciellt så här att sitta och prata för sig själv. Men jag undrar vad de andra pratar om. Ralf Jyhlenhammar och Adde och Jesper Strömblad och alla härliga godingar. Jag såg på den här listan av alla rock som har pratar att det är inte så många tjejer som snackar. Det är en Evelina Odle och Ny Andersson från Inber såg jag här. Men ja, det är desto större ära att vara en av tre tjejer- bara av 21 sommarpratare. Här kommer en låt för att hylla- alla kvinnliga musiker i Sverige. Och jag tycker det är fruktansvärt bra. Det bästa släppet i rock-Sverige hittills i år. Och jag såg dem live för typ ett par veckor sedan- på Gitarr som 50-årsfest här i Stockholm. Här kommer Heavy Tiger- Jag var Heavy Tiger med Feline Feeling och jag heter Filippa Nessil och är låtskrivaren i Thundermother. Jag sitter här i Stockholm och spelar in faktiskt för jag kunde inte komma ner till Pirate Rock. Så jag sitter och spelar in hemma i mitt vardagsrum med en röda mick och dricker en god dubbel IPA som min far har gjort. Välkomna in till oss här på programmet det är ju alltid en liten dröm man har och vara offentlig om man är musiker och det med med radiopratare det kanske, kanske är min grej, jag vet inte jag brukar lyssna på P4 och, och så där med Lotta Bromé och hon är så jäkla duktig tycker jag och lyssnar jag lyssnar en hel del på de här poddarna som finns också podd med Jack Werner är ju riktigt skrämmande och den brukar jag lyssna på i turnébussen Ja, fast kan man sova sen? Nja, jag kan inte sova riktigt gott. när har lyssnat på Jack Werner med Kripp i podden. Men jag kan varmt rekommendera den- om man vill vila öronen från musik en dag. Men idag ska vi lyssna på hårdrock som jag tycker om. Och eh, nästa låt är en låt med mitt absoluta favoritband. Vi återkommer strax till det. Ja, jag ska berätta lite om mig själv och jag är en skåning som pratar stockholmska och då undrar ni varför jag pratar stockholmska och det undrar väldigt många och jag är född och uppvuxen i Skåne. Jag föddes i Ystad 1986 och bodde i Tommelilla med mina föräldrar och mina två bröder och där jag är mellanbarnet men de är ju stockholmare då en bajare och en AIKare. Som bor på Österlen. Och eh, vi kan väl säga att jag bodde på en riktig bonagård. Och eh, ja, jag kan inte skanska ingen är inget försöker. Men eh, ja, det hade i alla fall ingen moppe och långt till alla grannar. Och allt så, där. så att nej, eh, jag var hemma en hel del och fick faktiskt aldrig skanska. Det är jättekonstigt för att mina närmsta vänner är ju skåningar. Och även min pojkvän är ju skåning. Men jag själv har ingen skanska alls. Men jag är så skansk man kan bli och ta det som en förolämpning om någon säger något annat. <laughs> Här kommer 10-10 med ICDC. You stop. en av de bästa låtarna som finns tycker jag vi var ute på turné ungefär för ett år sedan exakt och eh, lärde känna några riktigt goa gubbar som heter D.A.D och eh, det var den roligaste turnén jag varit på faktiskt och vi var förbant dem med ett och eh, lärde känna Jesper Binzer sången där som vägrar prata någonting annat än danska och eh, de andra sköna snubbarna, Steve och, och dem och eh, faktiskt det enda bandet som jag har sett live varje dag under en hel turné, det var DJD det var så sjukt bra så att eh, varje kväll stod jag där längst fram eller längst bak också och kollade på, på dem för de var så bra live så att jag fick inte nog helt enkelt jag fick inte nog och har ni inte sett D.A.D. Live så tycker jag verkligen att ni ska kolla in dem. I sommar spelar de bland annat på Skogsröjet, såg jag. Ett super, super bra liveband. Alltså. Han har också ett jeansmärke, Jesper Winser. Så ja, lite intressant det där, vad folk har för sidokarriärer. Vad de har för hobbies förutom musiken själv gör jag smycken på fritiden, rock roll smycken det är för mig ett sätt att koppla av eller inte koppla av för att jag, jag gör någonting samtidigt som jag gör smycken jag pratar med folk jag, jag kollar på tv jag sitter inte bara och gör det för att man är väl inte helt normal om man spelar rock varje dag som jag gör utan man har väl någon sorts inte diagnos men han är väl en speciell person på något sätt så jag eh, koncentrerar mig bättre när jag sitter och pillar med någonting. Så att jag sitter och gör mina smycken och kan faktiskt fokusera bättre på en film som går på tv då till exempel. Ja, alla har vi våra små egenheter och eh, här kommer en låt med ett av mina favoriband, D.A.D. Vi ska spela på Vacken i sommar och det ser jag verkligen fram emot. Men jag går in just nu och kollar vilka band som ska spela för jag har faktiskt inte kollat det än. Så här är det när man inte planerar vad man ska säga i 40 minuter på radio. Men ni får ta det då. Kolla om det är något kul här. Jag går in på Google nu. The Dillinger Escape Plan. Turbo Negro ska spela. De har man ju träffat och vi var varit till dem också. De är ju skitbra, goa, snubbar. Och eh, jag känner inte igen så mycket andra grejer här. Det är väl det som jag lyssnar på mest här. Då. Men eh, är det någon annan som ska till Wacken så får ni jättegärna komma och kolla på oss. Vi spelar på Bear Stage, hör och häpna. Skål! Det passar bra nu när jag sitter och dricker min pappas öl här. Men det är i alla fall den till 5 augusti i Tyskland. Och jag tror det blir en episk dag. Vi har ju många fler spelningar som jag återkommer till här snart. Men vi tar väl och lyssnar på en låt med Turbonegra helt enkelt. För de är ju så jävla... Snubbar. Och bra live också! Och bra på Parta har jag erfarenhet av från att åka Silja Line med dem och vara uppe en hel natt. Vi gick i sju på morgonen och vi skulle spela klockan ett på, på dagen efter. Så att jag fick väl två timmar söndag innan Soundcheck- det var det det men, ja Jag är en spontan person- som ni kanske förstår. utan Jag har inte förberett någon musik direkt här. Men jag spelar sånt som jag kommer på- som jag gillar lite så. Så jag sitter här och väljer låta nu. Kolla på Spotify samtidigt. Det är inte alltid lätt- att vara kvinna i rockbranschen. Och jag får mycket frågor om det. Och... Jag ska vara helt ärlig nu och säga att det är inte alltid så kul att man alltid måste prata om hur det är att vara kvinna och spela rock. För att jag föddes ju bara in till den här branschen. Alltså jag vill spela rock, det är mitt liv. Jag vill turnera, jag vill spela gitarr. Så att jag föddes som gitarrist skulle jag säga. Jag har alltid spelat musik, jag har alltid skrivit låtar. Och det har väl ingenting att göra med riktigt vilket kön jag har tycker jag. Nu ska jag inte gå in på någon politik här, men jag tycker ändå är viktigt att prata om det. För att folk inom rockbranschen har inte funderat så mycket på det här. Det är bara på ett speciellt sätt. Och det är ju, som ni vet, bara snubbar på rockkonserterna som jag träffar. Och ni är ju Jag älskar att hänga med snubbar. De bästa vännerna är ju snubbar liksom till mig i princip. Det är enkelt och det är skönt och så men jag hoppas verkligen att om det är någon tjej som lyssnar på mig just nu och funderar på att gå in på rock'n'roll-branschen så tycker jag verkligen att ni ska köra 100% men ni måste bestämma er själva för att det är, det är ju rätt tufft men det är också otroligt givande och man måste vilja själv och göra det för sin egen skull alltså om man spelar ett instrument, det vill säga. Jag tycker inte man ska gå in i någon rockbransch bara för att bli rockstjärna. Det funkar inte riktigt så. Man, man gör det för att man gillar musik och och spelar gitarr och det är någonting jag gör hela tiden. Jag spelade eller jag köpte en ny gitarr nu här om veckan. Den var inte direkt billig, men så är det ju när man är blir ett instrument med hittade på blocket då köpte jag faktiskt en ny Gibson Explorer Lindsey Hale i Hailstorm signaturmodell. Och jag är inte en sån som gillar signaturmodeller så mycket. Det är alltså en signaturmodell är när det är någon som har designat en egen gitarr till exempel om jag skulle göra en Philippa nessil gitarr så skulle den ha en blixt på sig till exempel så skulle den massproduceras så kan folk köpa min gitarr men nu köpte jag ändå en signaturmodell och den är så sjukt bra den låter fantastiskt så nej, jag ska bara fortsätta spela efter jag har pratat in det här radioprogrammet för jag sitter och man kan kolla på Youtube nu för tiden jag sitter och kollar på lite nya grejer på Youtube som jag tar ut, alltså man, man behöver ingen tajlär nu för tiden, man kan sitta hemma och öva och vem som helst kan verkligen bli bra på ett instrument, så det tycker jag är fräckt och det är aldrig för sent att börja heller. Så jag tycker att är man sugen på att testa så bara gå in på Youtube och googla på musik du gillar och gitarr. Så kommer det fram folk som lyckar och sånt där. Så jag kan sätta på ett bit och sitta och sola till Youtube hemma. Det är sjukt smidigt och så kunde man ju verkligen inte göra förr i tiden. fick man ju sitta och planka själv. Och jag spelade in på kassettband kommer jag ihåg. Crazy Train solot med Randy Rhoads eh, Ossie och eh, gjorde den sakta såhär, för, gjorde slow motion för att lyckas ta ut exakt de tonerna han gjorde nu finns det ju både tabs och allting på så det är ganska schysst men eh, däremot nu har ju folk inte tiden att öva eller lära sig eller viljan så att eh, få se om det blir några gitarrister i kommande generationer det skulle bli väldigt spännande att se, men jag uppmuntrar de som vill testa gitarr att göra det och eh, ha så kul. Här kommer en riktig gitarrdänga. I want a touch med The Helicopters. En av deras snabbare låtar som de inte brukar spela live. Jag har i alla fall aldrig sett det. Rest in peace, Robert Strängen-Dollqvist som nu gick bort så himla tragiskt. Dina gitarrsolon kommer för evigt vara i mitt hjärta och i mina fingertoppar. och Jag har faktiskt skrivit en låt för att hedra honom. Nu, nyligen som kommer med på nästa Thundermanner-platta jag hoppas han hör den därifrån himmelen jag tänkte berätta lite om mig själv nu eh, vad har jag gjort i mitt liv jag ska bara ta en klunk pappas ipa här jag föddes i Skåne som jag berättade jag pluggade musik redan från eh, fyran då spelade jag eh, nyckelharpa i två år och i sexan fick jag äntligen börja med gitarr. Eller jag började med gitarr då. Men då fick jag inte spela elgitarr som jag ville. Utan då fick jag en akustisk gitarr. Så sa de att jag måste kunna noter på en akustisk gitarr och spela akkorden innan jag får gå över till en elgitarr. Men jag tror det var för att skolan, skolan inte hade någon gitarrförstärkare. Så när jag började sjuan på kassan i skolan i Tomolilla så fanns det ju musikinriktning och då tog jag ju den såklart eh, och eh, då fick jag ju privatlektioner i elitar eh, en, två gånger i veckan under tre år och då var jag nybörjare i sjuan så gick jag med i elitaransamben el och då var jag sämst men eh, i slutet på sjuan då hade jag redan blivit bäst i gitarrensemblen och eh, bättre än niorna så det är sved nog för några av snubbarna där <laughs> Men eh, så är det när man går in för någonting 110%. procent. Jag satt och tappade. Alltså, ja, det är en sorts gitarrterm. Jag vet inte om ni vet vad det är. Men det är som till exempel introt på Crazy Train. Det är ju tapping. Eller Van Halen, han tappar mycket. Så jag hade eh, mycket gitarr. Övningar hemma på kvällarna och spelade både Van Halen och allt möjligt. Jag köpte till och med en Wolfgang-gitarr. Eh, Eddie Van Halen-signatur med en sån här Floyd Rose-stall. Nu är ju det här gitarrsnack, men det är i alla fall när man kan böja hela stallet där strängarna sitter fast med en svajarm så att brul låter det som så. <laughs> Och allting är fortfarande stämt när du höjer upp igen så kan du fortsätta spela solo. Det var sån jag började faktiskt innan jag hittade mig själv i mitt enkla, enkla spel med SG som de flesta känner till mig att jag spelar på SG. Då. Den här som Angus spelar på. Men det var i alla fall Pv Wolfgang som gällde för mig i sex år när jag var ung. Så jag kom in på Rytmus. Jag sökte i hemlighet. Mina föräldrar visste inte om det. För de ville inte att jag skulle flytta till Stockholm. För jag var ju bara 15. Och bodde i Tomelilla. Men jag kände inte att jag ville gå på estetlinjen i Ystad. För att det fanns inte mycket mer att jag kunde lära mig. Alltså, så, det är klart att jag kunde lära mig mycket. Det lät jättearrogant. <laughs> men jag... Ja, jag var ju ganska duktig redan i nian. Det var ju när jag var mest faktiskt. Så att ja, jag hade rätt bra snabbhet där i fingrarna. Det blev mycket bra grejer där. Även om jag är bättre tekniskt nu såklart, så klart är jag ju det. Men jag var väldigt snabb på den tiden. Jag brydde mig inte om det här lässigt smår. Ett dugg. Bara köttade på. Men så sökte jag till Rytmus och... När de fick reda på att jag var kallad till audition så hade de inget val än att låta mig åka upp till Stockholm och prova in. Och då spelade en en skriven blues. Det visar olika gitarrtekniker. Då var jag alltså 15 år. Ja, men jag kom in på Rytmus och till slut, en vecka innan skolan började, fick reda på att jag kom in. Så jag blev akut flytt till Stockholm precis när jag fyllde 16 jag fick bo hos min moster i två år där gick jag alltså i gitarrinriktning. Äh, och jag var enda tjejen i min årskull. Det fanns en till tjej som spelade gitarr på skolan men hon gick i trea när jag gick i och sen var jag den enda i tre år. Och efter det så äh, då blev man ganska mätt på det här med, med gitarren. Att det blev gitarr varje dag, hela tiden, i tre år. Och jag kände att jag kanske inte kan få jobb som gitarrist. För att jag hade ju inte det här sifferminnet som de ville att man skulle ha om man skulle bli jazzgitarrist. Jag är ju inte så bra på matte och sånt där. Så jazzen gick inte bra på den delen av skolan. Och det var ju mycket andra grejer. De hade en vecka med Toto och sånt där. Och... Jag är inget Toto-fan alltså. Jag ville hellre ha en vecka med, med typ ACDC- men det, det var för enkelt. Det var ingen idé att spela det. Så jag undrar om det här med att jag gillar tre treakkordsrock idag- att det är en liten revolt mot min skolgång.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 One day it's fine, and next it's black So if you want me off your back Well, come on and let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?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 Jag Should I stay or should I go? Det var ungefär så jag tänkte- i trean på gymnasiet- när jag skulle söka till universitetet. Should I stay or should I go? Nej, men jag bytte inriktning totalt- och sökte till musikproduktionslinjen- i Växjö. Och åkte ner på audition där- och det var ju sjukt nervvrakande- att stå vid ett stort mixerbord- och göra ett test om man kunde- göra telefon EQ och sånt där inför en jury. Men det klarade jag galant och kom in och det var ju skitkul. Och nej men jag började direkt på universitetet i Växjö efter jag gick ut och tog studenten och hade riktigt sköna klasskompisar, bodde på campus i Växjö och Linnéuniversitetet som det heter nu och hade den roligaste tiden i mitt liv. Två års studier och hänga i en studio varje natt under två år och bara hänga med sköna människor, spela, spela in, fästa. Ja, ni hörde. Man fick ha riktigt riktig stark ryggrad om man inte skulle gå med och fästa på rockpubben en kväll och man skulle stanna inne och skriva låtar istället men visst, ibland så sa jag nej de kastade sten på mitt fönster och sa nej jag stannar inne idag, jag ska spela in och skriva musik jag följer inte med ut men det var inte lätt, det var verkligen inte lätt det är, gäller att ha, ha värna om sin kreativitet skulle jag säga när man, när man har mycket att göra för mig är kreativitet bara ren och skär lycka. Att det är mitt, mitt state of mind när jag mår som bäst. Då är jag kreativ. Vissa liksom städer sin lägenhet när de är glada. Men jag, jag skiter i allt och jag spelar in. Eller ja, låser in mig och typ, vill inte jobba. Vill inte träffa folk. Spela in och skriva låtar i min hemmastudio. Det älskar jag. Long Live rock and roll med Rainbow, en av mina favoritlåtar. Ja, rocken kom till mitt liv. Rocken hände i Växjö. Var annan person på stan har skinnjacka i Växjö. Och såklart så blev jag ju väldigt absorberad av den här miljön- och den här stämningen som de har i stan- som Bullet har framkallat där, The Scams har framkallat där. The Ark startade i Växjö- så mycket skön rockmusik i den stan. Och jag blev ju såklart frälst. Så jag hängde på musikhuset. Jag började som gitarrlärare på studiefrämjandet- jag, när jag var klar med mitt plugg. Jag stannade alltså kvar i Växjö när jag gick ut i universitetet. Och jag bodde totalt sett sju år i stan- där jag gick med i bandet Front Back bland annat- och turnerade med dem- och en hel del nej men det var bara Filippa, det är hon gitarrtjejen tänkte folk för jag satt alltid i musik fan och prova gitarrer jag var alltid på alla Bullets fester jag bodde på Grågatan, ovanför McDonalds och jag skojade med alla att jag kan byta ut min namnskild på dörren till efterfest för att det var hem till mig alla kom på efterfest i Växjö när jag bodde där <laughs> Så att jag hade mycket sköna rockers i min lägenhet, många människor spelade mina 400 vinylskivor, liksom de, Det de var skön stämning och eh, jag älskade det. Jag älskade stan. Det var där jag hittade mig själv tror jag efter alla år av pluggandet av musiken. Det var lite den här, ah, fuck you, just rock and roll baby, rock and roll. Yeah. <laughs> Fan vad bra det är. <laughs> Thrill is on med The Scams. Oh my god. Oh. Ah. Jag får vara så tjej. Jag får faktiskt vara tjej. Jag är en tjej för fan. Jag oh. oh, älskar gamla scams. Det är så fruktansvärt bra. Och jag vet för ett faktum att de ska... Jag kan inte prata svenska men ni, får, ni fattar vad jag menar. Uh, det är ett faktum att de har ett nytt band som heter Shout- och jag är så spänd på att höra dem. Sjukt sköna snubbar som ni måste kolla in. Och eh, tyvärr är inte trummisen Tobbe Ander med längre. Han var ju lite av min guru när jag bodde i Växjö. Men nu har vi en eh, annan skön snubbe i bandet som heter Ola Göransson. Han är ju med i mitt band High Fly också dessutom. Bara det, ja. Ja, men jag gillar... Höra ny musik, och jag älskar Spotify för den anledningen. Fan, man kan. Jag betalar 100, 129 kronor i månaden och kan höra nya skivor gratis. Det är skitbra! Men min CD-samling, den är ju inte glad. Men jag köpte kompisars kompisarsskivor, det gör jag. Jag stödjer alltid mina kompisar när jag går på konserter. Och senaste skivan jag köpte var, det var nog Heavy Tiger. Men jag köpte också eh, Satan Takes a Holiday innan det, på deras releasefest på slakthuset. det var Den är också jättebra. Men det är ett annat band som jag har släppt en skiva nyligen som heter Rox. Som är, vad? Vad sa du? Varox är från Skåne, norra Skåne. Och min pojkvän Pontus Snib är med och gästar på den skivan. Så det var lite så jag fick höra talas om dem. Och de har en jätteskön ballad på sin nya skiva som jag verkligen tycker om. Och Ida Volmer hon sjunger väldigt, väldigt, väldigt bra. Och nu ska jag dela med mig till er som inte har hört Varrox. Skånebandet, kolla in, lyssna här. show When I told myself that I should go I guess there's nothing left I don't know she will let her feelings show and I'm back to hurting her once more I guess there's no Det var lite sorgligt, men det var också väldigt bra. Jag älskar den låten med Rox från Helsingborg, tror jag. Ja, min goda vän i The Headlines, Jake Lundhofte Han är tillsammans med sångerskan där, Ida. Ja, det var ett sidospår. Men jag är i alla fall inne på en... Ny dubbelipa av min far här. Vi snackade om hemmabrygge av öl tidigare. Måste bara... Mm. Alltså den här var ju snäppet vassare än den andra han hade gjort. Han har ju jättemånga sorter vet jag hemma. Så han ger mig en ny en öl alltså varje gång han har en ny sort. Så jag tar den på speciella tillfällen hemma och provsmakar. Som idag är ett speciellt tillfälle när jag får prata för er härliga människor i sommaren. Och sommaren är inte det den bästa, bästa, bästa årstiden. Jag älskar juli. Alltså juli när ingen jobbar. När Ingen har några måste alla gör vad man vill. Vad fan man vill. Och ni kan bara ligga på stranden och sola och njuta. Jag hoppas ni gör det. Jag hoppas ni undrar i den där extra mjukklassen För den är ju så god. Den är god. Ja, man, man är lite knäpp när man sitter själv och pratar för sig själv. I 40 minuter, två timmars program. Men ni lyssnar i alla fall på Filippa Näsil i Thunder Mother jag är låtskrivaren och gitarristen där. Det är jättekul att vara med i det här programmet och det är många andra sköna människor som är med i det här programmet. Ni får inte missa bland annat Danny McKenzie som är med den 19 i sjunde. Han är en god vänt mig och har spelat trummor i Satan takes a holiday. Och ja, jag ska själv gå tillbaka och kolla in Per Solings program och Biffens program och Ja, ja, det är så många man vill höra. Alltså det är så sjukt bra initiativ det här med, med sommarrock på Västkusten. Och Västkusten, vem älskar inte Västkusten? Ja, nu börjar min spontanitet igen. Men jag älskar faktiskt Västkusten. Jag var där i somras, förra sommaren. Och har så att åka dit i sommar igen. För att jag är ju lite av en fiskargalning. Alltså jag är ju en Boy girl, det hör ni ju. Jag spelar gitarr bete mig helt galet på scenen och i publiken springer omkring som är riktigt dålig spelare och ja, pratar för mycket och dricker öl och, och bara har det gött och fiskar också, det är väl, det är väl skönt att man kan ha, ha lite av de här testo, testosterongenerna eller vad heter det ja. Nej, jag har ju inte mustasch i alla fall, det är ju tur det Ja, nog snackat. Jag pratar ju bara massa skit. Ni får ursäkta mig. Men ja, fiska på västkusten i sommar. Jag hoppas att ni gör också ni som hör det här. Och jag hoppas att ni får en grymt skön dag. Och hoppas att ni fångar någon riktigt fet abborre ikväll. Caroline, kan det bli bättre så här än sommardag i juli? Glöm inte kolla in Thundermother i sommar om ni har missat. Är någon spelning med oss som redan har varit men vi har några kvar vi har Extreme Fest i Frankrike vi har Wacken i Tyskland Bike and Music Weekend i Tyskland, vi har Roadkill Festival i Belgien Legendas Rock i Spanien en fet festival där Sapin Barbus i Frankrike och European Bike Week ska vi också spela på i Amsterdam jag hoppas vi ses på någon av dem det är säkert att det kommer någon till som jag inte har fått med nu. Tyvärr är det mycket musik jag inte har hunnit spela idag för er och det är ju bland annat Glucifer hade jag tänkt spela. Jag hade spel tänkt spela lite andra grejer men det får ni lyssna på efter det här är slut. Ni får kolla in Glucifer helt enkelt för det är ett skitbra band från Norge som tyvärr inte finns längre men <laughs> en stor inspiration för mig. Jag hoppas ni får en fortsatt skön dag på västkusten. Jag vill tacka alla på Pirate Rock som valde att ha med mig som sommarpratare här. Det var en stor ära och jag hoppas inte att det var för hackigt i snacket och att ni kan använda det jag sagt. Men det var roligt att prata massa goja och jag hoppas det var någon som var lite underhållen i alla fall. För det är ju ändå det som är det viktigaste. Och, om inte annat så underhöll jag ju verkligen mig själv för att det blev några iper här av farsan och jag har ju lyssnat på skidbar musik så att det var one man party. Men jag känner att ni festade med mig på andra håll och kanter. Så lägg något gott på grillen med en schysst glaze, drick en god ipa umgås med dem ni älskar eller... Bara har det gött alldeles själv och öva på din gitarr eller någonting som jag ska göra nu. Ha en riktigt, riktigt, riktigt skön dag. Och tusen tack för att ni lyssnade på Filippa Näsil. Ha det bra. Tja.